Bagaimana hukumnya melakukan di rumah luka tujuh sampai balik seratu hari. Sesudah orang meninggal. Apakah boleh? Ayat Quran pedoman utama. Tidak ada ayat Quran menyuruh awak membuat tujuh sampai puluh hari. Ya ayuhallazina amanu hai orang beriman. Kalau ada orang mati maka buiklah sampai puluh hari Tidak ada Kalau tidak ada dalam Quran Cari sumber nang dua hadis Nabi Sahih Buqarif, Sahih Muslim, Sunan Tirmidhi, Sunan Abi Dawud, Muatta' Malik, Mustadrak Al-Hakim Tidak ada Nabi memerintahkan awak membuik tiga, tujuh, sampai puluh hari Kalau tidak ada di hadis Nabi Pandang puluh ke fatwa ulama Quran hadis nangka tiga Dan ketigo ko baru ado namonyo Imam Atok dari kalangan Tabi'in nyo berijtihad kalau ado kurang mati Kecek Imam Atok, nyo diuji selama tujuah ampek puluh hari. Maka untuk meringankan orang nan ujian, dianjurkan kepada keluarga bersedekah makanan dan berkirim doa selama tujuah dan ampek puluh hari. Itu amba buik tulisan membantah video nan menyambut bahawa itu tradisi Hindu. Ado ustaz mengaku pendeta Hindu masuk Islam lalu nyobacaramah di Youtube bahawa tujuh sampai puluh hari ko tradisi Hindu. Ambum bantah indah bahawa itu bukan Hindu tapi ajaran Islam ijtihad Imam Attaq. Dari kalangan tabi'in Jadi kalau aduh, orang nan kayo banyak pitinyo, dia gihnyo anak yatim, pekir miskin makan ampek puluh hari ampek puluh malam, ikut sedekah untuk amak ambo, maka perbuatan itu baik. Dek masih tradisi salaf. Tapi kalau gara-gara itu orang miskin sampai mau tang bareh, sampai meminjam bubur kacang hijau. Maka iko zalim Jadi yang mau sampaikan kepada masyarakat Jangan sampai awak menyusahkan keluarga sohibul musibah Maka kalau ada orang meninggal Awak baik datang ke keluarganya Apa? Jangan memasak Kami nak membawa makanan Kami nak membawa bareh Untuk menolong orang yang susah Tapi kalau ada anaknya sedekah, Maka pahalanya sampai dek. Ada fatwa dari kalangan tabi'in Masa meninggal Ja'far bin Abi Talib Apa kata Nabi? Isna'u ta'aman li'ali Ja'far Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far Dek Ja'far lah meninggal. Mako keluarganya kau susah Menangi saja siang malam Mako buatkan makanan Bukan awak nak menyusahkan orang Tapi kalau keluarganya mampu Ada puluh orang nan membawa makanan Mako ini bersedekah Pahalanya sampai pahami dalil kau baik-baik jangan -baik, awak terjebak pada khilafiah. Kalau nangkayo ingin bersedekah. bue sedekah hampir puluh hari dan puluh malam. Tapi kalau susah, awaklah membawa makanan menghibur orang nan sedang susah dengan takziah.